Я вважаю себе вашим полоненим, сказав він. Бо не розумію поведінки, яка суперечить міжнародним військовим правилам. Лице Бредова, яке перед цим поблідло, тепер взялося хворобливою прозоленню. Добрості ви, сказав він, гримнувши кріслом, і швидко пішов до дверей. Подумайте хорошенька, а я зайду позже. За ним посунув увесь його почет. Українські старшини розгублено перезирнулися. Крауса охопив вічей. Це була найтяжча година в його житті. З нічних вулиць міста долинали постріли. Антін Краус зрозумів, що галицьке військо з нісенітним наказом не стріляти опинилося в пастці. Він не знав, що діялося в цей час із галицькими вояками. Чи вони відступають, чи, може, роззброєні, чи їх захопили в полон. Кравса обсідали марні думки. То він шкодував, що дозволив виїхати на хрещатик полковнику Вісальському, то дивувався миролюбним запевненням генерала Штакельберга. Тепер Краус підозрював, що і візит барона, і ця безплідна балачка з генералом Бредовим мали єдину мету – паралізувати активні дії галичан так званими мирними переговорами, щоб у цей час обсадити Київ. Білі москалі вдалися до найпідлішого підступу, якого не міг передбачити генерал із властивим йому почуттям вояцької честі. Наслухавшись байок про шляхетність офіцерів Білої гвардії, про їхню голубу кров і кістку, Антін Краус ще не знав, що всі ці корнети Оболенські і поручники Голіцини перевершать у грабунках і мародерстві большевиків. Заливаючи горлянки вином і набиваючи черева реквізованою овечатиною, вони дертимуть з українського селянина останню сорочку – Перекидатимуть до гори дном його скрині, примовляючи «Деньги берем старе, ну но а дежку новою». Та поки що Антін Краус не міг такого навіть уявити. Хоча вже відчув, що доведеться воювати з іще одним ворогом, для якого не існує поняття про гідність і честь. Так, на війні всі засоби добрі, якщо вони прокладають шлях до перемоги. Але що на війні, коли її оголошено між противниками, а не тоді, коли ведуться переговори про боротьбу зі спільним ворогом? Який диявольський підступ? Уже йшлося до півночі, а Бредов не повертався до зали. Кравс зрозумів, що він і тепер зволікає, аби якомога довше затримати його у своєму штабі, поки де докінчать свою чорну справу. І після цього холодного здогаду Кравсом заволоділа одна єдина думка – треба рятувати армію. Місто втрачене, а військо треба вирятувати будь-якою ціною. Для нього Кравса Цієї хвилини не існує Ні начального вождя Галицької армії Мирона Тарнавського Ні головного отамана Українського війська Симона Петлюри Є тільки він Командант Центральної армійської групи На плечі якого лягла вся відповідальність За долю армії Вони, мабуть, засіли вечеряти Сказав отаман Вементаль Кістка в горло буркнув поручник Чехович, і в нього забурчало в животі. «Перепрошую», – вибачило, – сказав він. «Відранку різки не мав у роті». «Ніхто не мав», – сказав Онешкевич. «А вони там пиячать», – сердився Чехович. «Москаль без вина не прожиє й дня». «Думаю, що Бредов не може зв'язатися з Денікіним», – сказав Виметаль. «Тому така затримка». Краус мовчав. Загнаний у глухий кут, він нікого не чув. Чорні думки одна по одній холодили мозок. У коридорі почулися кроки. Бредов зайшов поперед свого почту з миролюбним усміхом. «Ну, що ми тут вирішили?» «Гаразд», – сказав Краус. «Ми залишимо місто до того часу, поки будуть домовленості на вищому рівні». «Ні». Натягнута посмішка Щезла з лиця Бредова Спершу галичани Повинні скласти зброю Про це не може бути І мови, відповів Краус Тоді переходьте На наш бік, запропонував Бредов Якщо ми союзники То чому б нам Не діяти єдиним Антибольшевицьким фронтом Я не вповноважений Ухвалювати такі рішення Сказав Краус «А якби мали такі повноваження, то погодились би?» – спитав Бредов. «Ні», – відповів Краус. «Дякую за відвертість. З поваги до вас, пане генерале, ми підготуємо прийнятну для обох сторін письмову угоду. Вона матиме чисто військовий характер і не торкатиметься політики. Ви ж цього хотіли? Так. Чудово. Першим пунктом запишемо, що ми визнаємо Галицьку армію екстериторіальною, а ви, зі свого боку, визнаєте добровольчу армію регулярною». «Назви хоч і горщиком», – згадав Антін Краус мамене прислів'я, – «аби не впіч». «Друге», – сказав Бредов, – «ви свої війська виводите на лінію річки Стугна, Василькова, Кожухівки, Гнатівки» річки Ірпін. Після підписання такої угоди всі полонені з обох сторін будуть звільнені через обмін. Другий пункт виведення військ на тимчасову демаркаційну лінію був головною умовою Бредова, і генерал Краус подумав, що порятунок армії вартий такої ціни. За третім пунктом Бредов оголосив, що все майно, провізія, амуніція, зброя, в тому числі і три панцерні потяги, які галицькі війська захопили в большевиків, відходять денікінцям. Натомість галичанам буде повернуто весь їхній військовий матеріал, який потрапив у Києві до рук добровольчої армії. Умова була вкрай принизлива але торгуватися Кравсові не випадало. Дякувати Богу, перший і третій корпуси Галицької армії та їхні ширші штаби залишалися цілими і дієздатними. Довелося ще годину чекати, поки угоду передрукували, перечитали, і так обидва генерали ствердили її підписами і потисли один одному руки. «Адна воня пойму, сказав на прощання Бредов.